Malin försöker lämna en nätverkskriminell man. Men hon känner sig kontrollerad och upptäcker att både han och hans nätverk kartlägger hennes liv. Nätverket han tillhör skryter också om att de kan få tag på vad de vill, lagligt eller inte. Det är så många människor som är med på det. Massa av vuxna människor och ingen säger stopp någonstans. För de har sån jävla makt. Trots flera försök blir de kvar i relationen för att hoten mot anhöriga skulle bli värre om hon lämnade. Ibland kan det kännas som, finns man inte? Det är ingen som frågar någonting. Petri Krim, den här veckan om kvinnorna som hotas av nätverken. Jag heter Victor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Valin. Ja, det har ju kommit en hel del reaktioner på avsnittet som vi publicerade förra veckan. Flera har ju hört av sig och sagt att de tycker att det är viktigt att man ska berätta om den här utsattheten som de tre kvinnorna som vi intervjuade berättade om. Det är ju tre kvinnor då som har varit i relation med män som samtidigt har levt ett kriminell livsstil och varit del av olika kriminella nätverk. Ja, jag har haft kontakt med de här tre kvinnorna var för sig också. Och de känner ju både en slags... Ja glädje över att kanske inte vara ensamma i det här samtidigt som de nog hade hoppats på att de var ensamma. Att det, inte här, att det här inte förekom på något annat sätt. Men som sagt, de är några av flera personer som blir utsatta för våld i nära relation mm. och som blir utsatta av en person som i sin tur då är nätverkskriminell med allt vad det kan innebära. Bröder eller vad man ska säga som sluter upp och så att säga, hjälper till mm. ifall relationen är på väg att ta slut, eller ifall kvinnan bedöms gå ett felsteg steg helt mm. enkelt. Och mäns våld mot kvinnor: det är ju ett ämne som vi i perioder får ganska mycket frågor om att ta upp i Peter Krim. Vi har ju gjort det också i lite olika skepnader, men det har ju varit extra aktuellt nu under våren. Det har ju varit flera fall av dödligt våld mot kvinnor där det är men som de har haft en nära relation med eller kanske en släkting som är misstänkta för att ligga bakom det här dödliga våldet. Vi kommer såklart hålla koll på de fallen och får återkomma till dem längre fram. Det här våldet, det sker ju också ofta bakom stängda dörrar. Det gör ju också att mörkertalet gällande exempelvis sexualbrott mm. eller misshandel som inte leder till att någon dör. Det kan vara rätt stort eftersom offret tänker att det inte skulle göra någon skillnad mm. om personen anmäler eller till och med att en anmälan kan göra situationen värre. Och vi berättade ju i förra veckan om Eva, Sara och Malin som alla tre har erfarenheter av att vara utsatta för våld av en pojkvän eller sambo som dessutom då är nätverkskriminella. Och alla tre har ju på olika sätt försökt lämna den våldsamma partnern i omgångar. För två av dem, Sara och Eva, är respektive relation nu avslutad men för Malin så är situationen lite annorlunda. Och alla tre och de vittnar ju om rädslan för vad som kan hända och vilka hot som kan uppstå när man gör slut. Men också att de upplevt att det har varit svårt att få stöd av samhället. Mm. Funderingar om polisen ibland valt att blunda för deras situation finns också. för Hur har man liksom kunnat missa de här hotfulla smsen som de har fått ta emot eller samtal när männen i perioder har varit avlyssnade? Och hur långt sträcker sig egentligen de kriminella nätverkens förmåga att påverka både civilsamhället men också myndigheter? Och svaret, det ska visa sig att deras inflytande sträcker sig hela vägen in i polismyndigheten. Vi ska idag få höra mer om det här och vi ska påpeka att för att skydda kvinnorna som berättar har vi gett dem andra namn och det är också andra personer som läst in deras svar. Eva som är 30 års årsåldern beskriver en skärmig start på relationen där pojkvännen var snäll och omhändertagande till en början. Men gradvis blir mer kontrollerande och svartsjuk. Det döjde några månader innan första slaget kom. Han skröt också för henne om sitt inflytande i det kriminella nätverk där han var en del. Det är som att han äger hela världen. Han äger allt och alla. Relationen ligger några år bakåt i tiden men hon kommer ihåg ett av de första uppbrotten i relationen. Vi hade gjort slut och jag började träffa en kille. När han fick reda på det här så började han skriva till killen och hota honom. Både Eva och den nya killen hon dejtar blev skärrade och ringer polisen. Men när de här hotfulla meddelandena från exet klingar av- då tänker de att det nog är lugnt igen. Eva hade visserligen hört om andra nätverkskillars uppbrott- att sambon eller flickvännen då kunde råka ut för hot- men Tänkte att det skulle ju liksom inte drabba henne. Mm. Men tyvärr hon fel för några dagar senare då blir den nya killens lägenhet rejält vandaliserad och det sker tack och lov när han inte är hemma. De tog sig in och slog sönder saker. Evas anhöriga blev också kontaktade av personer från nätverket som sa att Eva skulle lämna stan. Och den nya killen han fick skydda polisen. Även Malin har flera gånger försökt bryta sig loss och flytta från sambon. Men varje gång Malin sagt att det är slut och gott har han med ja, egna subtila hot och också med hjälp av sina så kallade bröder fått honom att gå tillbaka. Malin berättar om stressen hon känt. Det var som en konstant jakt på mig. Jag blev utpressad att gå tillbaka. De skapade oro och rädsla, kom och knackade och bankade på dörren, försökte förstöra den. Jag vaknade av att det bara dånade hela villan. Men när polisen kommer dit och är alla försvunna och att hitta bevis tillräckligt för att då någon ska bli åtalad för skadegörelse eller olaga hot som det här skulle kunna anses vara, det går inte. Och de meddelanden och skicka till Malin som skulle kunna antyda att han ligger bakom det hela, de har hon själv aldrig vågat lämna till polisen. Och Malin berättar också om hot som kommit digitalt, hur de också skett inbrott i bostaden när hon inte varit hemma och att hon varit bevakad av personer som har filmat henne. Nej. det blir till slut så mycket att hon upplever att det är enklare att vara tillsammans med honom i jämförelse med alla de här problemen då som skapas av att inte vara det. Man ska orka jobba, orka vara mamma. De ger sig inte, de håller på jämnt. Skadegörelse, hot, våld, det är mm. ju inte bara något som riskerar att drabba då flickvännen, sambon eller frun som lämnar, utan även de som står den här personen nära. Man vill inte blanda in någon i sitt liv för den personen kan få ett helvete. Man vill inte dra in någon i den mardrömmen. De har en hel armé med folk som kan hjälpa till. Det var allt sånt som gjorde att jag gick tillbaka. Och då kom man in i värmen igen och alla ens problem försvann. Eva märkte att pojkvännen även gick på hennes manliga vänner. Det skedde dock under tiden när de var tillsammans. Jag märkte bara att alla tog bort mig, men... Sen fick jag veta att han suttit och hotat dem. Då förstår jag också att de kanske inte vågar ha kontakt med mig. Men det har gjort att man, man känner sig jävligt ensam. Och när de var tillsammans och bråkade kunde det även drabba hennes familj. Det blir också en stress för familjen när vi är osamt, för han hotar ju dem. Vi pratade ju förra avsnittet om normaliseringsprocessen som gör att hot, våld eller kränkningar blir en del av vardagen. Ofta blir ju en person som utsätts för någon typ av våld av en partner också isolerad. Vilket gör att partnern då, oavsett det här våldet, mm. blir en väldigt viktig person. Och att det är svårt att klippa banden helt. Det här brukar man också prata om som orsaken till att någon kanske ofta går tillbaka till en person trots att man då blivit slagen av den personen. Jag mådde jävligt dåligt. Jag gick tillbaka till honom efter allt som varit. Det var jättekonstigt. Konstiga känslor som kom i något sånt här. Och stressen och hoten mot både henne och andra närstående var det som fick Eva att gå tillbaka. Och från en dag till en annan ändrades tonen och beteendet från både mannen men också hela nätverket. Alla är jättesnälla mot henne helt plötsligt- Varken Sara, Eva eller Malin var ju delaktiga i det kriminella livet. Deras respektive pojkvänner ville ju snarare att de inte ens skulle prata om något som hade med nätverkslivet och brotten som pojkvännerna begick att göra. Och att flickvännerna absolut inte ska säga något till polisen. Samtidigt kan Malin se att verkligheten den är lite mer komplex. Även om man inte stöttar kriminaliteten på något sätt gör man ju det. Det är ofta kvinnorna som står på bostäder, som håller hela fasaden utåt, som har kökort, som har bil, som har jobb, som tar hand om barn, som stöttar upp, som skickar saker till fängelset, som hälsar på. Man är ju hela tiden där och gör det möjligt på något sätt. Och man tänker att grunden ska om när de inte har det. Malin beskriver det som att hon är del i en missbrukares liv med anpassningar och tassande på tå. För just henne så sker det på två sätt. För det händer också att hennes sambo tar droger och att de då förvaras i hemmet. Mm. Hon beskriver hur sambon under en period var hotad och att då flyttade in en ung underhuggare från nätverket i deras bostad. Killen skulle hålla koll och fungera som skydd. Och enligt Malin så var killen också beväpnad. Man stänger av hela sitt system och låtsas att man lever ett vanligt liv- och hoppas att ens mamma inte kommer på besök. Jag har ingenting att säga till om. Jag känner mig helt inlåst. Vad ska jag göra? Ska jag ringa polisen? Man hade ibland velat göra det, men då är det jag som golat- och då blir mitt liv förstört. Tänk om de häktar mig för det här. Jag har panik och jag kan inte visa det för någon. Eva bröt, men gick tillbaka till pojkvännen- och hon har haft kontakt med polisen- jag anmälde att han misshandlat mig. Sen gick jag tillbaka till honom och då tog jag tillbaka anmälan. Sen hade de bytt utredare och då kontaktade den nya utredaren mig och sa att det jag berättade var så detaljerat, att det var en sann historia. Efter ett förhör skulle utredaren prata med en åklagare om att återuppta det. I samband med att Eva gjorde anmälan sökte en annan polis, en utredare, upp henne. En polis som hon vet jobbar med nätverksbrottslighet och grova brott. Då var det en polis som ville prata med mig. Då känner man typ som man ska få ett specialstöd, stöd. Att det är någon som vet vad som händer runt omkring. Jag ringer upp polisen. Men han vill inte ge något stöd utan han vill veta vad jag vet om nätverket. När Eva sa att hon inget visste om nätverket, då ville polisen inte prata mer. Och det blev aldrig någonting av utredningen om misshandel. Den utredare som verkade så hoppfull gick inte att få tag på när Eva försökte söka personen. Och efter en tid kom det besked om att inte... Gick att komma vidare i utredningen. Eva sökte också hjälp inom vården och fick en samtalskontakt specialiserad på våld i nära relation. Den här samtalskontakten var visserligen ett stöd men enligt Eva gick det inte att få en liksom heltäckande hjälp. Alltså att processa och bearbeta både våldet som mm. hon var utsatt för och att exet var nätverkskriminell med flera då så kallade bröder som även de kunde innebära ett hot. Jag pratar om allting, men det enda jag får hjälp med är relationen. Man kan inte hjälpa mig med allt runt omkring. Och hon vill också, precis som Sara som vi hörde mer om i förra avsnittet, påpeka att hon idag mår bra och lever ett annorlunda liv. Men hon ser brister i bemötandet från rättsväsendet och socialtjänsten som hon gärna ser en förändring av för andra skull. Det som Eva varit med om och det som Malin upplevt och upplever, det har vissa likheter även om de inte känner varann. När Malin hörde av sig till oss på Petrikrim Krim var det för att vi berättade om en annan kvinna vars historia hon kunde känna igen sig i. Det handlar ju om Maria som också var tillsammans med en nätverkskriminell och beskrev en slags lågintensiv terror i form av psykisk misshandel. Och det är något som kan vara svårt att prata med någon om. Både vänner och myndigheter. Samtidigt som Malin pratar om hur viktigt det är att kunna spegla den egna upplevelsen i andra människors upplevelser. Man behöver hela tiden en bekräftelse på att man tänker rätt. Men jag tänker på de som inte har någon. Om man tar kvinnojourer och socialtjänsten. De har ingen erfarenhet av det här. Det är inte en man utan flera män. Det är nästan som en slags heder. Det finns ingen att bolla med- om hur det är. Det är som en blandning mellan en sekt och hedersvåld och det finns ingen som man kan vända sig till. I andra misshandelsfall så har de sina tabeller och mönster. Det här är inte en man. Det är så många i grupp som är på en. I debatten om skjutningar och nätverksbrottslighet så kommer frågan om avhopparverksamhet upp relativt ofta. Vi har också tagit upp det ett antal gånger. och Både experter och avhoppare själva brukar ju prata om ett slags motivationsfönster eller en lucka. Där det gäller att saker ska gå snabbt för att få effekt. Jag tror att det är samma lucka hos oss. Och det måste finnas något, även om man inte är kriminell, för att få hjälp ur. Om man inte har någon att bolla med, om man inte har någon som talar om för en att det här är inte normalt, du kan få hjälp. Jag som levt det där hela mitt vuxna liv, jag vet inget annat. På samma sätt som en man måste lära sig att tänka kring ett kriminellt tänk, måste jag det också. Jag är så järntvättad. Man behöver ett nytt sammanhang och behöver bearbeta det man varit igenom. Även för kvinnor som levt länge i denna gängmiljö. Vi ska återkomma till det här med bemötande och hjälp från socialtjänsten. För såväl Malin som Eva och Sara som vi hört tidigare berättar att sånt som de upplevt i det här liksom kriminella sammanhanget, mm. det har gjort den världen normaliserad kan man säga. Det blir vardag att överhöra telefonsamtal som uppenbart innehåller hot mot exempelvis en företagare eller ana att någon blivit misshandlad eller höra om hur någon blir liksom portad från att ens vara i en stad för att man gjort något som nätverket inte gillar. Vi hörde tidigare Eva berätta om hur hon anmälde Exet för misshandel– –men att utredningen lades ner. Och att en polisen under den tiden hörde av sig för att försöka få mer information– –om nätverket som mannen var aktiv i. Enligt Eva ska Exet också få tag på bilder från den nedlagda utredningen– –alltså bilder som man absolut inte borde kunna få tag på– någon förklaring till hur det ska kunna ske, det har inte fått. Men det redan det förtroendet för polisen fick ju ytterligare en törn i med det här, det kan man ju lugnt säga. Verkligen, och en sak som kvinnorna vi har varit i kontakt med ställer sig frågande till, det är ju det här hur polisen då kunnat undgå att se hotfull kommunikation riktad mot dem när de kriminella pojkvännerna varit avlyssnade. Det var också något Maria tog upp när vi intervjuade henne till ett avsnitt under förra året. Och Maria, hon var ju då i en liknande situation då som Malin är i fortfarande Några av kvinnorna nämner också det här med sexköp och prostituerade att de var för sig fått höra om och eller förstått i alla fall att männen köpt sex men att det aldrig är någonting som de har åkt dit på och allt det här då utöver annan typ av grov brottslighet som de misstänks för Sen jag går tillbaka kör jag om psykologi Malin igen, som vid några tillfällen lämnat sambon men sen gått tillbaka till den nätverkskriminella mannen jag frågar ingenting och säger ingenting. I flera år har jag tänkt att han kommer att åka in men det händer så mycket saker och han åker aldrig in. Jag är skiträdd för att bli inblandad i något. Misshandeln mot Malin har handlat om psykisk misshandel. Det har varit verbala kränkningar och hot. Och Hon känner sig ständigt kontrollerad och påpassad. och upplever det så svårt att kunna röra sig fritt och umgås med vem hon vill. Det är så många människor som är med på det. Massa vuxna människor och ingen säger stopp någonstans, för de har sån jävla makt. Under den perioden som Malin brutit med mannen har hon också försökt få hjälp av socialtjänsten, bland annat gällande de gemensamma barnen. Jag vet att de frågade mig om jag var orolig över att barnen skulle få ta på narkotika hemma och då sa jag ja. Det blev han galen över. Han blev så jävla arg. Jag är jätteförsiktig med vad jag säger till dem, för jag hamnar i ett helvete om jag sitter på SOS och pratar illa om nätverket. Jag måste kunna hantera honom när jag går ut därifrån. Malin var vid ett tillfälle väldigt tydlig gentemot socialtjänsten kring hur ja, hennes liv påverkades av den här mannen. Hur hotad hon kände sig och även hur hans våldskapital såg ut. Vi möter med socialtjänsten var det även poliser med som vittnen om hur man från deras håll såg honom som ett rejält hot. Även om hon är kritisk till hur polisen agerat vid en del tillfällen och att de misstänker att information läcker så var Malin ändå nöjd med de bopspoliserna, alltså brottsoffer och personskyddspoliserna som hon haft kontakt med. Malin ville i kontakt med socialtjänsten anledningen till att det här mötet kom till Det var att få egen egenvårdnad om de gemensamma barnen Men så blev det aldrig En av hennes handläggare på socialtjänsten hoppade också av uppdraget från en dag till en annan Väldigt abrupt och det kom också dubbla budskap från socialtjänsten Flyttar du inte från honom så kanske det blir LVU Men helt plötsligt så får han ha barnen Så då undrar jag varför de sagt så till mig Det är svårt att veta vad man ska göra Malin tror att socialsekreteraren blev hotad, men det är ju ingenting som hon har några bevis för. Under kortare perioder har Malin och mannen delat vårdnad de om barnen. Hans kriminella umgänge gav dem presenter och de satt barnvakt. Och Malin kände av en förändring i barnens humör gentemot henne, där de stundtals kunde ana att de lite vändes mot henne. Det var därför jag gick tillbaka, för nu har jag barnen hela tiden. Även om man är snäll mot barnen så är det en knäpp miljö att vara i hon oroar sig också för vad som skulle hända om han fick ha barnen själv igen och om den här Ja, ständigt puttrande hotbilden på ett sätt mot honom skulle bli förhöjd. För Malin påpekar att det också skett många skjutningar och andra våldsbrott kopplade då till nätverkens konflikter där det är barn tyvärr som har fallit offer. Tolvåriga dröna som sköts i ihjäl i för snart två år sedan är ett exempel. Mm. Ett annat är en pojke som dog av en handgranat som kastades in i en bostad i Göteborg 2016. Det finns barn som varit på fel plats vid fel tillfälle och har både fallit offer och riskerat att falla offer. Det vill man ju inte ska hända. Och att bryta med mannen igen och dra igång en process för att få enskild vårdnad och hindra mannen från att träffa barnen, det orkar hon inte i nuläget. Även om Malin tror att hon kanske skulle få hjälp av polisen. De har sagt att jag får ta barnen och gå på skyddat, men då kommer min familj att bli utsatt och jag kommer att bli så hatad av alla. Alla går emot den och blir helt jävla galna. Jag orkar inte psykiskt vara i krig med dem. Jag pallar inte. Kritiken som framförs här mot socialtjänsten- dels att man känner att man inte får stöd- och dels att man också känner sig skuldbelagd- för att man är kvar i den här våldsamma relationen. Den känns igen av de som jobbar på föreningen KRUT. Kvinnors rättigheter utan tvång. Verksamhetschefen Mona lillkoll har även stött på att information som kvinnor lämnar till förtroende- så att säga får lite fötter- Jättevanligt, tyvärr. Man får aldrig glömma bort att de här männen är väldigt duktiga. De kan snurra upp en ung handläggare väldigt enkelt. Jag var med om situationer på en och samma vecka där socialtjänsten brast. Hon var placerad och skyddad. Där socialtjänsten för mannen berättade var mamman och barnen fanns. Och samma vecka så röjde även domstolen i misstag, sa de hennes nya identitet det, det tyckte jag var extremt i och med att all, han kom precis ut ur fängelse och allt det där, det första han gjorde det var att ta fram allt det, och det men det händer så ofta att det är någon som brister och ger ut information som är så farlig och skadlig för kvinnorna Cindy Niklasson jobbar som föräldrastödjare på Krut och har egen erfarenhet av att själv både begå brott och även av att vara våldsutsatt. I rollen som föräldrastödjare jobbar hon med kvinnor som ska få bättre kontakt med myndigheterna. Men känner samtidigt att hon har förståelse för att det är en uppförsbacke här vad gäller förtroendet. Jag var ju så utsatt för våld. Det fanns ju många situationer där polisen kom och det blev... –anmälningar och sånt, men det låser ju ner. Så då tappade jag förtroendet för polisen också. Så jag kände inte att det fanns någon stöd. och det känns som att socialtjänsten vill inte riktigt ta i den delen heller– –att prata om, om våldet. Frågan är ju vad det beror på. Att det kan vara så svårt att prata om våldet kvinnorna blir utsatta för. Kanske utan rädsla eller okunskap. Jag känner mer att jag blev dömd för våldet jag blev utsatt för– att, alltså, det, det kändes som att de såg mig som, som en gärningsvan istället för ett brottsoffer med våldet. Kvinnorna som Cindy Niklasson och kollegan Mona Lillkoll-Kassarp möter i jobbet upplever att socialtjänsten kan vara skuldbeläggande gentemot kvinnorna. Och Mona tar upp några exempel på frågor som kan komma från socialtjänsten. Träffar du honom fortfarande? Varför har du inte lämnat honom? Har du kontakt med honom via mejl och sms kan du bevisa att du inte har kontakt. Just en sån typisk sak att de förstår inte heller hur lång tid det tar för en kvinna som under kanske ganska lång tid varit utsatt för alla typer av våld. Fysiskt våld, psykiskt våld, sexuellt våld, ekonomiskt våld. De här kvinnorna bryts ju ner. De blir nästan identitetslösa i sig själv. De är toppstyrda av de här männen. Och sen, de här männen är ju väldigt duktiga. Ja, de kan slå sö henne sönder och samman ena dagen och så några timmar, så senare blir de ursäkt. De här männen är ju väldigt duktiga på att hålla kvar sina kvinnor. Det blir den här värmekyla-effekten. Och det tar lång tid att ta sig ur en destruktiv relation- något vi var inne på i förra programmet det var just den här svårigheten att hitta experter på själva ja, men gruppen kvinnor som finns kring de kriminella nätverken oavsett om de då själva begår brott eller inte. Och att det från myndighetshåll finns kunskapsluckor. Mona Lillkål-Kassarp tror att en orsak till det kan vara den förändringen där MC-gängen tidigare dominerade- men där krimkartan så att säga, ritas om och att man även ser en helt ny typ av territoriella nätverk. Jag tror att det har delvis att göra med att säga att det är andra konstellationer när man pratar om kriminella nätverk idag. Jag som har jobbat med det här i 30 år, när jag började då fanns det en, en, en annan typ av heder- bland de som tillhörde de etablerade kriminella nätverken- och det var att man skonar kvinnor, barn och äldre. Enligt Mona ser det inte ut så idag. Hon nämner också flera exempel på både barn och kvinnor- som blivit dödade i kriminella konflikter- som det uppmärksammade fallet i Malmö i augusti 2019- då en kvinnlig läkare sköts ihjäl- och några dagar senare, den 18-åriga kvinna- som dog efter en skjutning i en bostad i Vällingby- i Stockholmsområdet. Det fanns en tid i Sverige när man som tungt kriminell inte platsade på fängelserna. Och det var om man hade skadat ett barn eller en kvinna eller en gamling. Och de nya konstellationerna som finns idag, där skulle jag snarare säga att kvinnorna blir en bricka i det kriminella spelet. Och även polisen får kritik hur det har läckts uppgifter och även till viss del i bemötandet. I förra avsnittet så hörde vi från Jale Poliarevius, underrättelsechef i polisregion Mitt, om Eva Malin och Saras berättelser och vikten av att polisen närmar sig anhöriga och brottsoffer på rätt sätt. Du har ju pratat med honom igen om den här verkligheten som kvinnorna beskriver där männens våldskapital gör sig påmint i... ja interaktioner med civilsamhället eller myndigheter, men också att man misstänker läckor till nätverken, till och med inifrån polismyndigheten. Det som de här tjejerna säger, det, det, de ligger helt rätt med det de berättar. Det är inte överdrivet. Nå någon kan tycka att men det där är bara bullshit, de är nojiga. Nej, de ligger tyvärr helt rätt i det, här. det läcker väldigt mycket på grund av offentlighetsprincipen och, och det är tyvärr så men också på grund av att det finns läckage som inte är acceptabla men de finns, det är de två delarna. Och det här med offentlighetsprincipen och hålla på att rucka på den det är nog inget som någon egentligen vill allra minst journalister. Men det jag eller pekar på det är alltså den mängden information som kommer ut via en polisutredning, en förundersökningsprotokoll, tillsammans med de här läckorna som nätverken då har inom polisen eller via advokater, gör att nätverkens egna, om man kanske kan kallar det underrättelsetjänst, har väldigt bra koll både på andra grupper och sin egen grupp men även då på personer i nätverkets närhet till exempel flickvänner och sambos. Vi har ju även i andra fall hört om att man bedriver ett slags egna utredningar skulle man kunna säga. Frågan är ju hur lyckas då nätverket komma åt personer inom till exempel polismyndigheten? Alltså man har dels förtäckta hot i vissa lägen och ibland har man rakt av, man, man, man påtalar, så här ska det göra. Och ibland kan det vara att man till och med har påtryckningsmedel i form av att man har lockat in till exempel någon i en fälla och då har den individen gått så långt så det går inte att backa längre och då, då lämnar man informationen. Det finns ett konkret exempel på det. Vi har ju minst, det finns ett flertal poliser med minst en polisman gå rakt in i den här fällan och det, det går så illa så att man lämnar till och med och blir själv medlemsen i en styrelse där, där en sån organisation driver en egen porrklubb till exempel i Stockholm. Jala berättar om tre liknande fall i Stockholm under 00-talet- där poliser på olika sätt har utsatts för just påtryckningar av nätverk. Och i två fallen då så har polisen lämnat polismyndigheten- och börjat arbeta aktivt med grupperna. De här fallen som Jala nämner, det är ju lite daterade gamla fall. Samtidigt så finns det en färsk rapport som polismyndigheten har satt ihop- som gäller då kvinnor som själva är delaktiga i kriminaliteten. I den står det att... Citat, inom polismyndigheten finns information som indikerar att kvinnor söker sig till polisutbildningen och till civila anställningar inom myndigheten i syfte att infiltrera verksamheten och vara de kriminella strukturerna behjälpliga. Slutsitat. Uppenbarligen är det här ett fortsatt problem och någonting som polismyndigheten också behöver jobba med. Korruption är jättesvårt att uppdaga. Den, den där jag vet, det finns överallt. Ja, eller Poliarevius igen. Och den finns även här. Och det sitter folk antingen på grund av att de är utsatta för hård press, eller att någon gör det bara för pengar, eller att någon gör det bara för att skada. Det, det finns ju militärt, det finns juridiska sammanhang, kriminalitet. Det finns alla möjliga varianter. Och där förekommer, och där är det en del av läckarset kommer den vägen. Och här har ju då polisen såklart ett jobb att göra. Vi måste se upp och jobba aktivt med att detektera, söka, hitta de här människorna, och sen se till att vi tar lämpliga åtgärder. Men utöver läckor då inom organisationen så pekar ju Jale på informationstillgången via offentlighetsprincipen som en källa för de kriminella nätverken. Och där anser han att man börjar pusha gränserna för vilken information man gör tillgänglig. Det här anser han kunna påverka möjligheterna för underrättelseverksamheten att göra sitt jobb. Det handlar om att GIO, justitieombudsmannen, öppnat upp för att åklagare ja men lite enklare ska kunna ta del av visst underrättelsematerial från polisens underrättelseenhet som en del i förundersökningar. Material som då skulle kunna bli tillgängligt för allmänheten via ett förundersökningsprotokoll när man åtalar någon. Alltså börjar man öppna upp våra underrättelser för gråskriminella då finns det alltså, då har det i stort sett öppnat upp allting. Och jag tror att istället bara för att liksom gå in här och, och vika sig för GIO jag tror man måste rent juridiskt slåta hårt mot hårt gå till en domstol och se, är det, det, här vi ska, är det så här vi ska jobba? Om vi ser då på socialtjänsten så riktar ju både Krut och kvinnorna som intervjuat allvarlig kritik mot dem. Det handlar både om bemötande och vad man upplever som en okunskap kring den dubbla utsattheten som Eva och Malin, tidigare också Sara, vittnar om. De här kvinnorna är väldigt, väldigt utsatta och också om det finns barn med i de här situationerna så är de väldigt utsatta. Åsa Furentullin är sektionschef för socialtjänsten på SKR, Sveriges kommuner och regioner och har lyssnat på förra veckans avsnitt. Det är ju inte bara här att kvinnan är utsatt av sin man eller barnen utan även av ett helt nätverk kan du bli. Och att det är när man vill lämna... Ett våldsamt förhållande så är det väldigt, väldigt tufft och det är egentligen de farligaste situationerna och att de här kvinnorna behöver maximalt stöd. Hon säger att det pågår ett arbete med att jobba förebyggande. Just nu så har vi en satsning där vi jobbar med våld i nära relationer och då jobbar vi på olika nivåer. Vi jobbar mot regionerna och stöttar dem mot socialtjänsten och även mot skolan, våldsförebyggande, preventivt arbete. Men även om man arbetar med det här området så ser Åsa Fören Tulin att det finns brister och ser kritiken som tas upp i de intervjuer som vi på Petri Krim här har gjort som allvarlig. Och jag tror att i mellanstora och små kommuner, kanske i vissa stora också, så finns det här dilemmat att man är okunnig just om kriminella miljöer på det här viset då och nätverkskriminella miljöer. Så att det är ett utvecklingsområde absolut. Och det är ofta sällan ärenden i de små och mellanstora kommunerna. Jag har jobbat i mellanstora kommuner, jag har haft ett enda ärende och jag har jobbat i väldigt många år. Så att jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att kommuner syns emellan. Nu kan man ju göra någonting som ett avtalssamverkan att man samarbetar runt de här ärendena. Och sen så behövs det utbildning. Men kriminella nätverk är ju ingen supernyhet utan har ju funnits under lång tid även på mindre orter. Så där är ju frågan om det verkligen är sällan ärenden. Alltså så ovanligt att kvinnor vill ha hjälp med att lämna en våldsam relation med en nätverkskriminell man eller om socialtjänsten kan vara dåliga på att fånga upp just den målgruppen. Det kan vara båda och, tänker jag. Jag tror att det kan vara att vi inte ser, för vi har ju inte uppsökande verksamhet om man säger så då. Utan kvinnorna söker sig ju oftast till socialtjänsten eller till kvinnohorerna och så kommer de därifrån. Då. Så att det är nog både och. Och sen kan det nog också vara så att socialtjänsten inte riktigt förstår att det handlar om ett kriminellt nätverk bakom. Utan de tänker att det handlar om en kvinna som är utsatt för våld också. Så att det är en viktig kunskap att utveckla, absolut. Hon påpekar att i och med att kommuner behövt jobba mer med avhopparverksamhet- då oftast riktat mot män så har man gradvis lärt sig mer om nätverksbrottslighet och dess mekanismer. Samtidigt finns det i flera kommuner och regioner ett större behov av att lära sig mer. Men vi har ingen i dagsläget plan tydlig sådan. Hur ska vi få utbildning i det här området utan det är någonting som vi får ta till oss på SQR och föra in i den här satsningen och titta på kan vi liksom utveckla stötta kommunerna och framförallt också regionerna tänker jag till vikten av att kunna mer om det här området. Åsa Fören Tulin på SKR ser också att man behöver bli bättre på att samarbeta och kommunicera med polisen om de här kriminella miljöerna för att få del av polisens kunskap. Och vi ska tillbaka till Malins berättelse. Hon lever ett liv med heltidsjobb, hon följer barnen till aktiviteter- och försöker navigera i sambons humörsvängningar. I perioder märker hon också hur polisen spanar, inte bara på honom utan även på henne. Ibland har jag nästan önskat att de ska stanna mig när det varit som värst. Kan de inte bara stanna mig, för nu är jag i ett sånt läge- att om de stannar mig så skulle jag bara bryta ihop och berätta allt. Men det har de aldrig gjort. Det kan kännas ibland som att man inte finns- Samtidigt vill de kanske skonen. De vet att jag inte är en del av det och vill inte hålla på stressen och, och stannen. Ibland kan det känna som finns man inte. Det är ingen som frågar någonting. Och någon väg ut ur relationen, det ser hon inte, inte i nuläget i alla fall. Jag hade sett fram emot ett lugnare liv, men det känns som att tiden bara går och jag är helt fast i det här. Det blir bara värre i hela samhället. Och det finns ingen väg ut ur det. Det är han som kan välja när jag plockas ut ur nätverksmiljön. Jag kan inte välja det. Då är det bättre att leva med honom- än att han lever i det och att han ska ha barnen där. För jag kommer ändå aldrig kunna gå vidare och träffa någon annan. Det är som att man inte har ett liv. Jag kan inte planera framåt och vet inte vad som händer. Det är bara att stå ut på något sätt- Kvinnorna vi intervjuat till det här och förra veckans avsnitt känner ju inte varandra men nämner alla tre att livet med en kriminell man inte bara kostar på känslomässigt utan att det för dem också blivit en ekonomisk fråga. Någon har fått saker förstörda, behövt byta lås, bildäck har skurit sönder, våld, trauman lett sjukskrivningar och Malin vill varna unga tjejer för att gå mm. samma väg som hon har gjort. Det som männen i de här kriminella nätverken lockar mig i form av lyx, dyra prylar, kläder, också en gemenskap. Det kommer med ett allt för högt pris helt enkelt. Oavsett hur mycket det glorifieras av männen själva eller i form av viss musikstil som gangsterrap. Håll dig så långt bort från de här miljöerna som möjligt. För det är inte flashigt, det är bara misär. Man har sett så många trasiga människor, alltså det är bara sorg. Det finns ingenting annat. Det finns ingen vänskap, det är bara ångest. Vi nämnde i förra veckans avsnitt att Sara, som lämnat en våldsam och destruktiv relation, ser mycket ljusare på livet idag jämfört med när hon var tillsammans med den nätverkskriminella pojkvännen. Hon tar det vara på huminget med familj och vänner och känner också en helt annan slags, man kan kalla det för grundglädje jämfört med hur hennes liv såg ut tidigare. Frågan är ju om det är för malen som då är kvar i sin relation. Om hon ser något hopp i sikte. Jag ser inte det. Jag tror att jag har inte gett upp men funnit mig att det är så här det kommer att vara. Någonstans kämpar jag väl emot det för jag sitter ju och pratar om det här. Du har lyssnat på Peter Krim om kvinnorna som hotas av nätverken. Om du själv är utsatt för våld eller känner någon som är det- så kan du på sverigesradiose Krim hitta länkar till exempelvis Kvinnofridslinjen- som är en nationell stödtelefon. Reporter idag var Alexandra Sannemalm, producent Linus Lindal och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Tipsa oss gärna, ni når oss på petrikrim@svenskradiopunkt.se eller på 073 461 2915. Vi finns också på WhatsApp och Signal. Och på Instagram heter vi Petrikrimpodden. Jag heter Eva Lisavallin och jag heter Viktor Aldén. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges radio.